tvrđkom. Prvi je ruina 1939. godine. Došao je kraj miru u Europi. Tjednima su se na njemačko-poljskoj granici gomilale nacističke trupe. U dvije armijske skupine raspoređeno je 50 divizija. Većina njih bile su klasične pješačke divizije, ali među njima je bilo šest tenkovskih divizija i četiri motorizirane divizije. Te su postrebe trebale novim načinom ratovanja skršiti otpor poljske vojske. Teško da se mogla naći bolja žrtva za isprobavanje tog novog načina ratovanja. Poljska je vojska bila naoružana uglavnom zastarjelim naoružanjem. Poljska je bila izolirana od saveznika, imala je 2000 km dugu granicu s Njemačkom. Kada je nacistička Njemačka okupirala Češku i Slovačku, ta se granica produžila za još 900 km. Enciklopedija Britanika u članku o početku drugog svjetskog rata Poljsku opisuje kao izbočinu koja je ležala između njemačkih ralja. Prvog rujna 1939. te su se ralje sklopile. William Scheirer u knjizi Usponi pad trećeg rajha... Ovako opisuje sklapanje tih hralja. Njemački ratni stroji jednostavno je zbrisao hrabre, neustrašive, ludo uporne poljake. Oni, a s njima i svijet, stekli su tako svoje prvo iskustvo s blic krivom. Iznenadni, žestoki napad, nebo prekriveno lovcima i bombarderima, koji prate sve što se događa na zemlji, napadaju, ostavljajući zasobom sobom i užas štuke koje zavijajući obrušavaju tenkovi čitave tenkovske divizije što se probijaju napredujući 50 i 60 km dnevno samohodni brzometni teški topovi sposobni da se kotrljaju naprijed brzinom od 60 km na sat čak i po grbavim poljskim cestama nevjerojatna brzina kretanja pješadije čitave goleme armije od milijun i pol ljudi na motornim vozilima čije se akcije usmjeravaju i koordiniraju posredstvom zamršenog skopa elektronskih komunikacijskih sustava sastavljenih od isprepletenih radio, telefonskih i telegrafskih mreža. Takav monstruzni ratni stroj svijet nikada prije toga nije vidio. Često se kao primjer poljskog otpora navodi primjer juriša poljskih konjanika na njemačke tenkove. Pitanje je, je li ta priča istinita, u svakom slučaju ona daje krivu sliku poljskog otpora. Poljska vojska pružala je hrabar i vješt otpor i on je imao svoj cilj. Vlada i glavni stožer nastojali su dati prigodu Francuskoj da mobilizira svoju vojsku i napadne Rajnsku oblast. Francuska i Velika Britanija objavile su rat Njemačkoj, ali je nisu napale. Položaj Poljske postao je sve gori, umjesto pomoći sa zapada došao je napad istoga. Poljska vojska borila se hrabro, bila je suočena s brojčanom moćnijim i tehnološki superiornim protivnikom. 17. rujna 1939. umjesto vijesti da je francuska vojska napala na zapadu, došle su vijesti da je Crvena armija napala Poljsku. 23. kolovoza 1939. sovjetski ministar vanjskih poslova Molotov i njemački ministar vanjskih poslova Ribbentrop potpisali su sporazum o nenapadanju. Tajni dio tog sporazuma sadržavao je dogovor o podjeli Poljske. 17. rujna crvena armija krenula je uzeti svoj dio plijena. odpori postao uzaludan. Poljska je, kako je to izjavio Molotov, prestala postojati. Nije to bio prvi puta da su evropske sile podijelile i okupirale Poljsku. Ali sada će ona pasti u mrak i bez zakonja. Poljska će postati pakao na zemlji. 22. kolovo za 39. Adolf Hitler održao je sastanak sa svojim vodećim generalima. Njima je ovako opisao budućnost Poljske. Naša saga leži u brzini i brutalnosti. Džingis Kan je milijune žena i djece otjerao u smrt, svjesno i s radosnim srcem. Povijest na njega gleda kao na velikog utemeljitelja države. Izdao sam zapovjedi da ću stiljati svakog koji bude kritizirao, da cilj rata ne leži u dostizanju neke određene crte, već u fizičkom istrebljenju neprijatelja. Prema tome... Za sada, samo na istoku, stavio sam svoje SS postrojbe u pripravnost sa zapovjedi da svakog muškarca, ženu i dijete poljskog podrijetla pošalju bez milosti i sažaljenja u smrt. Poljska će biti očišćena od stanovništva i naseljena Nijemcima. Njemačko-sovjetski sporazum o nenapadanju podijeluje Poljsku na dva dijela. Istočni dio pripove Sovjetskom savezu, zapadni dio nacističkoj Njemačkoj. Njemački je pak podijeljen na dva dijela, zapadni je pripojen njemačkoj, istočni organiziranu takozvani generalni guvernman. Ta tvorevina, na čije je čelo postavljen Hans Frank, Hitlerov osobni odjetnik i nacistički ministar pravosuđa, bila je mjesto bez reda i zakona. Richard J. Evans u knjizi Treći raj u ratu piše: Hitler je svoje namire objavio 17. listopada 1939. malenoj skupine visokih dužnosnika. Generalni guvernman Hitlerin je rekao mora biti autonoman u odnosu na raj. On treba biti poprište tvrde etničke borbe koja ne dopušta nikakva pravna ograničenja. Metode neće biti u skladu s našim normalnim načelima. U kolovozu 43. Hans Frank je bio puno izravniji u govoru. On je tada izjavio da Poljska treba biti samo hrpa izmeta koja će davati kruh, žito i radnike. Nacistički režim Poljsku je namjeravao pretvoriti u zemlju gladnih robova. Zapadni dio njemačkog dijela Poljske pripojen je Trećem rajhu. Taj dio Poljske trebao je biti očišćen od Poljaka. To čišćenje nisu počele jedinice SS-a, već lokalne milicije. Njih je u zapadnoj Pruskoj vodio površnik Heinricha Himmlera, Ludolf von Alvensleben. On je pripadnicima milicije za samo zaštitu etničkih Njemaca 16. listopada 1939. dao ovo uputstvo. Vi ste rasa gospodara ovdje. Ne budite meki, budite nemilosrdni i očistite sve što nije njemačko i što nas može ometati u poslu građenja. Milicije su brzo počele s ubijanjem. Do kraja 1939. u etničkim čišćenjima ubijano je 65 tisuće Poljaka i Židova. Pored ubijanja trajalo je nasilno protjerivanje iz dijela Poljske u kojima su se trebali naseliti Njemci. U dijelu Poljske koji okupirao Sovjetski savez također se ubijalo i protjerivalo. Najzloglasniji je zločin onaj u Katinskoj šumi gdje je NKVD ubio na tisuće poljskih časnika Stotine tisuća Poljaka odvedeno je u zatočeništvo i na prisilni rad u Arktik, Sibir i Kazahstan. Sovjetsko nasilje potrajalo je do 1941. Nacističko je trajalo do kraja rata. To nasilje ovako opisuje Norman Davis u knjizi Srce Europe, prošlost u poljskoj sadašnjosti. Njemački planovi za preseljenje počeli su se provoditi u zapadnoj Pruskoj, gdje je 750 tisuća poljskih seljaka istjerano kako bi se napravilo mjesta za Nijemce dovedene iz baltičkih država. Te su se metode počele primjenjivati i u središnjoj Poljskoj, posebno u području Zamošća. Tamo je samo 1942. i 43. očišćeno 300 sela. Ostalo je 400 sela, ali samo zato što SS nije mogao pronaći ljudstvo za čišćenje tih sela. Ta su protjerivanja praćena neizrecivim paljevinama, premlačivanjima i mesarstvom. Po generalnom guvermanu gdje su SS i gestapo mogli operirati bez zadrške proširila se mreža nacističkih koncentracijskih logora. Osim brojnih logora za ratne zarobljenike, u kojima je smrtnost bila visoka, bili su to kažnjeničko istražni logori, radni logori raznih vrsta i od 1941. nadalje i logori smrti. U tu zadnju kategoriju moraju se uključiti Majdanek, Sobibor, Treblinka, Belzec, Helmno i iznad svih Birkenau, produžetak obližnjeg Auschwica. Svako od tih golemih postrojenja bilo je konstruirano samo za jednu svrhu, za masovno ubijanje ljudskih bića. I podržavale su ga stotine sabinih centara po cijeloj Poljskoj. U logorima je cvala svaka vrsta neizrecive bestijalnosti. Izvan njih, u poljskim gradovima i selima, nacistički teror je ulična pogubljenja, vješanja, kolektivne represalije i ubojstva i zabave pretvorio u opća mjesta. Poljska je postala velikogubilište. Židevi iz njemačke, poljske i ostatka Europe zatvarani su u geta u poljskim gradovima od tuda su odvođeni u logore za ubijanje. Nacističke vlasti nastojale su uništiti poljsku inteligenciju. Od 280.000 intelektualaca tijekom rata je ubijeno njih 48.000. Užas rata u Poljskoj Joča, i očaj zbog tog užasa ovako je opisao pjesnik Kamil Bačinski. Bože apokalipse, Bože smaka svijeta, Stavi glas u naša usta i kaznu u naše ruke. Taj teror trajao je dugo. Poljska je od svih država najdulje bila u drugom svjetskom ratu. Za nju je taj rat trajao 2078 dana. Kada se on završio, zemlja je bila u ruševinama. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš, novinar Novog Lista. svjetski rat Poljskoj je donio katastrofu. U svakome pogledu. Dakle, sad, samo o posljedicama, nećemo sad naravno uzrocima drugog svjetskog rata. Šest milijuna državljana Poljske je ubijeno ili poginulo za vrijeme tih nepunih šest godina. Uglavnom, ubijeni. Od tih šest milijuna, otprilike tri milijuna su bili židovi koji su živjeli u Poljskoj, nešto više od dva milijuna su bili etnički Poljaci i između 500 i 800 tisuća su bili pripadnici drugih nacija, dakle Ukrajinci, ltavci Romi i tako dalje. Poljska je imala, ratna Poljska je imala 35 milijuna stanovnika, nešto malo iznad 35, svedena je na 29 milijuna stanovnika i po postotku žrtava je država koja je najviše stradala u drugom svjetskom ratu. Posljedica drugog svjetskog rata je i veliko seljenje Poljske na zapad. Nami, drugi svjetski rat je počeo zbog zapadnih poljskih granica i te granice su na kraju tog rata promijenjene. Poljska je, usporedbi sa svojim prijeratnim teritorijem zapravo je iz rata izašla otprilike 20% manja. Gurnuta je na zapad prema dijelovima koji su zapravo tradicionalno nisu bili poljski, koji su tradicionalno bili njemački. Poljska je isto tako, s obzira da se pomakovala na zapad, velike svoje teritorije izgubila na istoku. Izgubila je teritorije koje su tada pripojeni Sovjetskom a koje danas pripadaju ponajviše Ukrajini, jednim dijelom Bjelorusi i jednim dijelom Litvi. Izgubila je neke gradove koji su bili važni i za njenu, ne samo za njenu, ali i za njenu ovaj, kulturnu i političku povijest. To se u manjoj mjeri odnosi na Vilnius, ili ti poljsko Vilno, ali svakako da to vrijedi za lovov koji je u današnjoj Ukrajini, koji je za Poljsku povijesti od važnijih gradova negdje malo iza recimo Krakova i Varšave. Njemačke okupacijske vlasti nastojale su u zametku ugušiti bilo kakav pokušaj poljskog otpora. Na najmanji znak prkosa odgovaralo se masovnim represalijama. Čak su i pijane svađe bile izlika za masovno ubijanje. Liječnik Zigmund Klukovski, kojeg je početak rata zatekao u bolnici u Šćebžežinu, ovako je u svom tajnom dnevniku opisao jedan događaj u selu Vaver. Pijani poljski seljak posvadio se s njemačkim vojnikom i u tuči koje je uslijedila ranio ga nožem. Njemci su zgrabili tu prigodu kako bi u znak odmazde pokrenuli pravu orgiju ubijanja. Sve u svemu, ubijeno je 122 ljudi. Kako iz nekog razloga stanovnici toga sela nisu mogli zadovoljiti kvotu žrtava, njemci su zaustavili vlak za Varšavu, koji inače nije stajao na toj postaji, izvukli iz njega nekoliko putnika, koji apsolutno nisu imali pojma o onome što se u selu dogodilo, i pogubili ih na mjestu bez ikakvih formalnosti. Troje od njih visjelo je četiri dana na željezničkoj postaji s glavama prema zemlji. Norman Davis poljsku u knjizi srca Europe naziva Europskim poljem za ubijanje i novom Golgotom. Ali sve te represalije i zločini nisu ugušili otporu poljskoj. Domovinska vojska ili armija krajova sa svojim saveznicima, seljačkim bataljunima i nacionalnom vojnom organizacijom narasla je na 400 tisuća boraca. Stvorena je podzemna Poljska. Okupacijske vlasti dopuštale su samo najosnovnije obrazovanje. Pokret otpora osnovao je tzv. tajnu učiteljsku organizaciju koja je podučavala male poljake i poljakinje. Tzv. leteća svojučilišna nastava školovala je profesore, inženjere, liječnike i diplome. Tajni sudovi održavali su red i sudili kolaboratorima, špekulantima i lopovima. Nacionalno umjetničko blago skrivano je pred nacistima. U okupiranoj Poljskoj dogodili su se i neki od najherojskih činova otpora. Jedan od njih ovako opisuje Norman Davies. Na vrhuncu masovnih ubijanja, ustanak u ruševinama Varšavskog geta u travnju 1943. dokazao je da poljski židovi neće otići u smrt neopjevani i neosvećeni. Poput svojih predaka, koji su se u Masadi borili protiv Rimljana, heroizam židovske borbene organizacije postavio je primjer koji će svi poštovati. Šačica mladića i djevojaka, nauruženih pištoljima, granatama i ručno izrađenim bombama, borila se protiv SS brigade tri tjedna. Sedam tisuća boraca je ubijeno. Otprilike još toliko je spaljeno u njihovim skrovištima. Preostalih ostalih 56 tisuća transportirano je u Treblinku. Ustanak u Varšavskom getu nije bio jedini herojski čin u okupiranoj Poljskoj, ali svi ti činovi plaćeni su strašnim razaranjem i gubitkom ljudskih života. Poljska je doživjela golemu rekompoziciju po pitanju nacionalne strukture. Najme prije ratna je Poljska bila multinacionalna država, u kojoj su odblike jednu trećinu stanovništva sačinjavali pripadnici nacionalnih manjina, Židovi, Ukrajinci, što Rusa, Bjelorusa, Litavaca i tako dalje. Nešto Njemaca, naravno. A postala je izrazito etnički homogenom državom. Jer iz ovih teritorija koje je ona dobila, koje su bili na zapadu, koje su nekad pripadali Njemačkoj, su Njemci istirani. One su kao gubitnici drugog rata, ne samo iz tog, nego iz praktičkih svih zemalja u kojima su živjeli, a koji nisu ostali pod Njemačkom nakon drugog svjetskog rata ove, istirani tako da je tu nastiran golem i prazan prostor koji je naseljen otprilike 5 milijuna Poljaka iz drugih krajeva uključujući i više od 2 milijuna Poljaka iz ovih vojvodstava na istoku koje je Poljska izgubila oni su isto tako protjerani i preseljeni su na zapad Poljske i konačno kad govorimo o posljedicama drugog svjetskog rata to je stravično materijalno razaranje koja je za Poljsku bilo jako, jako teško. Naime, Poljska je bila poljoprivredna agrarna zemlja sa relativno slabom industrijom, slabom infrastrukturom i cestama i to relativno slabo što je ipak postojalo, je uništeno. Nadalje, mnogi poljski gradovi su uništeni. Varšava je jedan od gradova simbola po pitanju uništavanja, posebno nakon Varšavskog ustanka, kada je i svo stanovništvo Varšave su nacisti iselili i grad... Doslovce gradsku četvrt po gradsku četvrt uništavali, tako da je Varšava bila centar Varšave, praktički 100% uništana. Prvo kolovo za 1944. u 17. sati na najvišu zgradu u Varšavi pripadnici domovinske vojske podigli su poljsku zastavu. Preko otvorene radio veze poslana je poruka u London. Borba je počela. Tako je počeo Varšavski ustanak. Ustanika je bilo oko 37 tisuća. Samo je svaki sedmi imao oružje. U jednoj od prvih akcija 98 ustanika, naoružanih revolverima napalo je njemački položaj u Varšavi. Samo su Sedmorica preživjela taj napad. Samo tog prvog kolovoza poginule 2000 ustanika. Poljski ustanici, predvođeni Tadeuszom Bor Komorovskim, imali su sljedeći plan. Bilo je očito da se bliži kraj nacističko-Njemačkoj. Crvena armija približavala se Varšavi. Ali Bor Komorovski, čija je domovinska vojska priznavala izbjegličku vladu u Londonu, znao je da s crvenom armijom dolazi Poljski komitet narodnog oslobođenja. On je osnovan u srpnju 1944. u gradu Lublinu, u njemu su u većinu imali poljski komunisti i bio je potpuno pod kontrolom Sovjetskog zaveza. Kako je nadirjala crvena armija, tako su poljski komunisti preuzimali vlast u oslobođenom dijelu Poljske. Domovinska vojska htjela je samo osloboditi Varšavu i tako dočekati crvenu armiju. Trebalo je odabrati pravi trenutak za ustanak. Idealan trenutak za napad bio je onaj kada se glavnina njemačkih snaga spremala za odlazak iz Varšave i prije nego što crvena armija uđe u grad. 31. srpnja obhodnje domovinske vojske primijetile su tenkove T-34 u istočnom varšavskom pregrađu Praga. Borko Morovski dao je zapovjed da sljedećeg dana počne ustanak. Bila je to katastrofalna odluka. U Varšavu su stizale dvije SS divizije i brigade sastavljene od kažnjenih vojnika i kriminalaca, te bivši sovjetskih vojnika. S druge strane na istoku crvena armija zaustavila se i nije pomagala ustanicima. Staljen ih je proglasio kriminalcima gladnim vlasti. Max Hastings u knjizi Armagedon piše Kozaci, padobranci, SS jedinice bili su bačeni u bitku. Koristili su bacače plamena, opsadne minobacače, plinove, robote koji su nosili eksploziv. Sustavno su poplavljivali poljska podzemna sklonišnja. Veći dio Varšave bombardiranje je pretvorilo u ruševine ss -opci, posebno pripadnici brigade Dirle Vanger, nadišli su svoju reputaciju pljačkaša, silovatelja i masovnih ubojica, koji su donijeli iz Rusije i još ju upotpunili sadizmom. Ranjeni su ubijani strojnicama. Zarobljenici su bacani kroz prozore zgrada. Poljske žene i djeca korišteni su kao živi štit za nadiruće njemačke jedinice. Ustanak je trajao 63 dana, crvena armija samo je pasivno stajala. Sovjetski savez nije dopustio da se američki i britanski zrakoplovi opskrbe gorivom na njegovim aerodromima. Varšava je bila na kraju njihovog dometa. Nacističke trupe sustavno su uništavale Varšavu ulicu po ulicu, zgradu po zgradu. Na kraju je poginulo četvrt milijuna stanovnika Varšave. Hitler je zapovjedio da se grad sravni sa zemljom. Sudbina Varšavskog ustanka dugo će vremeno optarećivati polijsko-sovjetske odnose. Od 1939. postoji vlada u izbjeglištvu. Nekoliko ljudi se promijenilo na, na čelu te vlade. Pred kraj na čelu te vlade bio je Stanislav Mikolajčik. To je bila vlada koja je načalno bila u Londonu, odnosno najviše vremena za vreme drugog svjetskog rata provela je u Londonu. Osim te vlade, na zapad je, nakon sloma poljske države 1939. Gorena, otišao je velik broj poljskih vojnika koji su se svo vrijeme rata borili uz zapadne saveznike, doslovce od bitke za Britaniju pa nadalje, dakle od Sjeverne Afrike, Italije, Monte Cassina pa sve do e, iskrcavanja u Normandiji. I riječ je bila o desecima i desecima, odnosno ukupno, kad se gara, riječ je bila o šesteroznamenkastom broju ljudi, dakle ne je veoma respektabilnoj brojici. U samoj Poljskoj je postojalo zapravo nekoliko oružanih formacija, Najvažnija je bila armija krajova. Mi bismo to prebili kao domovinska vojska. To je zapravo bila otprilike vojska koja je priznavala i mogla se smatrati vojskom vlade koja je bila u egzilu. Dakle, jedna prozapadno orijentirana vojska koja je htjela osloboriti Poljsku od okupacije. Međutim, osim nje je postajala još i armija Ludova, ili Narodna armija. Ona je nešto kasnije osnovana, ona je po broju pripadnika bila ispod armije krajeve, bila je slabija od nje. Međutim, ona je bila komunistička, dakle komunisti su kontrolirali, a to znači da su imali podršku Sovjetskog saveza. Kako je Sovjetski savez prodirao prema njemačkom teritoriju, kako je ulazio na polski teritoriju, to je armija Ludova sve više i više dobivala na važnosti, a posebno nakon sloma Varšavskog ustanka 1944. godine, kojega je digla Armija Krajova, kojom Stalin nije htio pomoći, vrlo vjerojatno zato što mu je odgovaralo da Armija Krajova izgine i da nema ozbiljnog suparnika u Poljskoj nakon drugog svjetskog rata, koji bi još k tome ne samo ozbiljan suparnik, nego još k tome i nalužen. Poljaci se u drugom svjetskom ratu nisu borili samo u pokretu otpora ili u formacijama koje uvježbala i organizirala Crvena armija. Veliki dio Poljaka borio se na zapadu. Tako je u bitci za Britaniju sudjelovalo skoro 150 poljskih pilota. 303. eskadrila, nazvana Tadeu Škoćuško, srušila je najveći broj njemačkih zrakoplova za vrijeme bitke za Britaniju, njih 126. Uspjeh je još veći kada se zna da je ta eskadrila ušla u bitku 30 kolova za 40 Bitka za Britaniju počela je 10. srpnja. Ali niti domovinska vojska, niti poljski vojnici na zapadu neće biti priznati kao pobjednici u ratu. Nakon oslobođenja Poljske se zapravo dobar dio poljskih političara iz izbjeglištva nije vratio. Mikolajčik, koji je bio predsjednik vlade i koji se vratio na mjesto potpredsjednika vlade u obnovljenu Poljsku i u... Vladu nacionalnog jedinstva koja je bila formirana 1945. godine je zapravo bio jedan od rijetkih. On je bio čelnik poljske seljačke stranke, tradicionalno i tradicionalno jake poljske stranke i on je spadao među one kažem, rijetke koji su se vratili. Dogodilo se, kada govorimo o tim podjelama, da su jedni od najproganjanijih ljudi u Poljskoj nakon 45. godine bili pripadnici Armije Krajova. Dakle, ljudi koji su bili patrioti, koji su se borili protiv njemačke okupacije, koji su mnogo riskirali, mnogi pripadnici te, te vojske su, kažem, i poginuli, su bili prvi na, na listama za progon, jer su komunisti i Sovjetski savez zapravo ovaj, slomeći njih i njihove oružane partizanske grupe naravno lomili i političku opoziciju ali to je naravno priključna perverzija da se nakon pobjede nad nacizmom hvataju likvidiraju proganjaju pripadnici armije krajeva uz ostalo među njima je bio i čovjek koji je na zapad doturio prvi izvještaj o onome što se zbiva u Auschwitzu i zatražio bombardiranje Auschwitza Na konferenciji u Jalti u velječi 45. predsjednik Sjedinjenih američkih država Franklin Delano Roosevelt i premijer Velike Britany Winston Churchill suglasili su se sa Staljinovim prijedlogom da se stvori privremena poljska vlada narodnog jedinstva. U njoj su glavnu ulogu imali takozvani lublinski poljaci, dakle komunisti. Winston Churchill pokušao je nekako pomoći Poljskoj i ograničiti utjecaj Staljine i komunista, ali zato nije imao snage. Predsjednik Roosevelt također se nije htio petati u slučaj koji je već smatrao izgubljenim. Te 45. Čečil je pokušao nagovoriti Roosevelta da se Stalinu pošalje jasna poruka. Roosevelt je predložio da se ta poruka preda na nižoj, veleposlaničkoj razini. Čečil je onda odgovorio ovim riječima. Poljska je izgubila svoje granice. Morali sada izgubiti i svoju slobodu. U poljskoj komunisti su uz punu potporu Sovjetskog saveza izgrađivali svoju narodnu republiku. Norman Davis piše. Ostaci domovinske vojske nisu samo raspušteni. Oni su stavljeni pred sud kao banditi, krijumčari i fašistički kolaboracionisti. Poljski vojnici i piloti koji su se vratili u zemlju i koji su se borili kod Monte Cazina i ubici za Britaniju, uhićeni su kao imperialistički agenti. Poljska vlada u Londonu nije samo ignorirana službeno je proglašena tvorevinom fašističkog ustava iz 1935. Bivši premijer Mikolajčik je u parlamentu optužen za špijunažu. Djecu u školama učilo se da je rat dobiven uz pomoć Sovjetskog saveza, dok su zapadne sile stajale i kalkulirale. Uspostava novog društva ipak nije išla brzo. Trebale su godine da se proglasi stvaranje Narodne Republike Poljske. Što se tiče preuzimanja vlasti Izrazito važan događaj bio je referendum koji su komunisti organizirali 1946. godine. Naravno da ne bi bilo zavon, komunisti su zapravo u toj vladi imali manjinu, ali su ciljeno kao i u drugim zemljama one ključne poluge držali u svojim rukama. Oni su držali unutarnje poslove, oni su držali policiju, oni su držali tajnu policiju, oni su držali obavještajnu službu. 1946. je organiziran referendum taj referendum je bio uvelike test za izbore. Komunisti su ga reklamirali pod sloganom tri puta da. Jer su bila zapravo tri referendumska pitanja. Jedno pitanje je bilo da li ljudi prihvaćaju, odnosno da li su za konsolidaciju zapadne granice Poljske i granice Poljske na Baltiku s obzirom da se tamo ovaj, ta granica promijenila. Za istog se nije pitalo, istočnu granicu. Zatim drugo pitanje je bilo jesu li ljudi za nacionalizaciju, a to je značilo za poljoprivrednu reformu i nacionalizacije, nacionalizaciju osnovnih industrijskih grana i poduzeća, a koja uključuje i zaštitnu privatnog vlasništva, iako je to nejasno kako bi se to jedno s drugim A Treće pitanje je zapravo bilo ovaj, prilično pokvarjeno prema Mikolajček ovoj stranci i glasilo je jeste li ukiranje sanata. Dakle, gornjeg doma parlamenta na je Mikolajčikova stranka se prije rata u Međuratnoj Poljskoj zalagala za ukidanje Senata. Referendum je održan 30. lipnja 1946. godine i njegovi rezultati su zapravo jako zanimljivi. Službeni rezultati, sada ne gledamo pitanje po pitanje, nego generalno, su bili 68% ljure se zasnela za, 32% protiv. Realno, referendum je propao. Uvijek je tri četvrtine stanovništva bilo je protiv. Međutim, ne izbornim inženjeringom, nego izbornim krađama i prevarama i tako dalje je postignut rezultat koji je odgovarao komunističkoj partiji, odnosno Poljskoj radničkoj partiji. Stalin nije previše vjerovao Poljskoj radničkoj partiji i za tog imena krili su se komunisti. Godine 1938 u čistkama je pobijeno svo vodstvo komunističke partije Poljske i većina aktivista koji su se našli u sovjetskom savezu, sve u svemu oko 5000 ljudi. Poljska radnička partija utemeljena je tek 1942. Nije bilo previše provjerenih komunista na životu koji su mogli činiti jezgro partije. Zato je Stalin Poljsku stavio pod posebno jak nadzor svojih sigurnosnih službi. Čak i kada se činilo da je uspjeh zajamčen pojavilo bi se neugodna iznenađenja za Poljsku radničku partiju. Posebno je bio zanimljiv slučaj Krakova. U gradu Krakovu je i glasanje i brojanje glasova prošlo fere, pošteno, i tamo je zapravo referendum propao. To je bilo jako veliko, jako neugodno iznenađenje za Poljsku radničku partiju, Krakov je jako važan grad u Poljskoj zbog svoje povijesti, zbog toga što je on stara predstavnica, zbog toga što je on kulturna predstavnica Poljske, pa vjerojatno i danas kulturna predstavnica uh, Poljske. I k tome još valja imati na da je Krakov imao tu tradiciju jednog liberalnog i ljevičarskog grada. Međutim, pokazalo se da recimo ta inteligencija Krakova je ljevičarska, ali nije komunistička. Posljedica svega toga je bila da je Krakov na deseta kilometara od grada, danas je to sastavni dio grada, dobio ogromnu čeličanu i to kao za kaznu. Nemo, u to doba se znalo da se u Poljskoj mora graditi nova čeličana, velika. Ona je doista bila potrebna, ali trebalo jako puno čelika željeza za, za obnovu zemlje, ali nije bilo donesena odluka gdje da se to gradi. E onda je nakon tih rezultata, za kaznu određeno da će to biti pored Krakova, napravljena je nova huta to je grad strtače daske što bi se reklo projiciran za 250.000 stanovnika danas turistička atrakcija više, čeličana postoji i danas samo je mnogo manja nego što je bila tada i na taj način je Krakov kažen da je pored njega postavljen dakle, jedan pogon koji je potencijalno zagaživač čemu se roduše tada nije mnogo razmišljalo i da je pored Krakova građan jedan grad koji je trebao isijavati socijalizam planiranje, plansku privredu, socijalistički urbanizam i sve što to sa time nosi. 22. srpnja 1952. proglašen je novi ustav Poljske. Ona je postala Narodna republika. Poljska ujedinjena radnička partija dovršila je projekt stvaranja nove države. Na čelu partije bio je Boleslav Bjerut, koji je na tom mjestu zamijenio Vladislava Gomulku. Bjerut je 52. postao premijer zemlje. Pored njega, važnu je ulogu imao Jakov Berman, prvi čovjek sigurnosnog sustava i ministar unutarnjih poslova. Pored njih, važnu je ulogu imao Hilary Mintz, ekonomist koji je određivo ekonomsku politiku. Narodna republika Poljska bila je vjeran saveznik moćnog Sovjetskog saveza. Veze su bile jake. Jakov Berman ovako ih je opisao u intervju koji je dao u 80. godinama 20. stoljeća. Intervju donosi Anthony Kemp Welch u knjizi Poljska pod komunizmom. Za mene je Stalin bio utjelovljena pobjeda. On je na svojim ramenima nosio sav teret rata s Hitlerom. Za mene je on bio čovjek čije je ime bilo na ustima milijuna koji su otišli u borbu i umrli. Stalin je na oku držao sva vodstva komunističkih partija u Istočnoj Europi. Sastavni dio tog nadzora bili su posjeti delegacije tih partija Moskvi. Vrh poljske partije ljetovao bi na poluotoku Krimu, a onda bi otišli u Mosku, gdje su ih dočekivali Stalin i njegovi najbliži suradnici. Anthony Kemp Welch donosi ovo sjećanje Jakova Bermana. Uvijek bi zabava počela kasno u noći i trajala do zore. Hrana i pića bili su sjajni. Posebno se sjećam slasnog pečenja od medvjeda. Bjerut bi uvijek sjedio pored Staljina. Ja sam sjedio do Bjeruta. Na tim bi se zabavama puno pilo. Stalno su držane zdravice. Malo bi pio samo Staljin, koji je pažljivo pratio ponašanje gostiju. Na zabavama je bilo svega. Na jednoj od njih, Berman je plesao s Molotovom. Molotov je vodio. Stalin je okretao ručicu gramofona. Ali kao što je to jedanput izjavio Nikita Hruščov, kada Stalin kaže pleši, pametan čovjek pleše. Vjernost poljskog rukovodstva nije bila samo rezultat straha. Ti su ljudi dobro znali da baš drugog izlaza i nemaju. Berman je to ovako objasnio. Poljska može biti samo prosovjetska ili proamerička. Nema drugih mogućnosti. Poljska ne može biti odvojena od sovjetskog bloka. Kako bi to bilo? Odvojite je i gdje ćete je onda staviti? Na mjesec? Poljska leži na putu između Sovjetskog saveza i zapadne Europe I njezin je položaj jasan ili ili. Nema polusjejna jer Poljska ne može lebitjeti u zraku. Partija je novu Poljsku izgrađivala ne samo batinama. Bilo je tu i drugih poticaja. Naprimjer, socijalna mobilnost nikada nije bila veća. Obnova je tražila nove ljude, inženjere, liječnike, profesore, novinare. Mladi ljudi besplatno su se školovali i brzo su nalazili posao. Naravno, Batina je uvijek bila spremna. Nakon što se obračunalo s ostacima domovinske vojske, skulacima, političkim protivnicima, trockistima i ostalim neprijateljima, red je došao na možda i najvećeg suparnika – katoličku crkvu. Ono što je zanimljivo, to je da katolička crkva do 48. konsolidacije vlasti nije pretjerano dirama. Naprosto komunisti su bili svjesni da nemaju snage ići na sve fronte ove Dakle, da nemaju snage lomiti i proganjati armiju Krajovu i njene ostatke, da nemaju snage obračunavati se sa političkom opozicijom, a to je dakle primarno poljska seljačka stranka i Mikolajčik, i još u sve to dakle, da postoje naravno otpor i stanovništva prema idejama ili barem nekim idejama koje su komunisti htjeli ovaj, provesti i još u sve to otvarati front sa crkvom do tada bilo bi preriskantno bez obzira na zaleđe u Moskvi koje je postojalo situacija se mijenja nakon 1948. Mikolajčik se spasio bijegom u, u London Opozicija je praktički na izborima 47. uništena pregažena na sve moguće i nemoguće načine Prije izbora su već doslovice tisuće i tisuće aktivista poljske seljačke stranke pohapšene i zatvorene Na samim izborima one su dobili svega 20 zastupnika dakle praktički ništa u, u sejmu i njihov klub je bio nevažan i oni su bili svjesni toga na kraju krajeva Stvar se mijenja, dakle, 48. i ide se prema crkvi, kao nove potencijalnoj meti, na nekoliko različitih načina. jedan način je standardno, dakle, ekonomsko slabljenje drugi način je slabljanje utjecaja, pa su onda vode rasprave oko toga, treba li biti vjeronavok u polskim školama ili ne? To je dosta zanimljivo da se u zemlji koja je već u tom trenutku bodi rasprava oko vjeronavaka u crkvama, dakle do tog trenutka nije ukinut. Treća stvar je da Poljska radnička partija zapravo osnjeva svoje, malo zbog čudno, ali recimo da tako paracrkvene organizacije, koje su imale zapravo zadatak koliko je to moguće rastočiti crkvu iznutra. 24. velječe 1949. u Poljsku je utemeljeno povjerenstvo za javnu sigurnost tijelo koje je trebalo koordinirati sigurnosnu politiku i obračun s političkim protivnicima. Pored toga, povjerenstvo je nadziralo miliciju i obavještajni aparat. Imalo je dosjeo o svakom istaknutom članu partije te o važnim pojedincima iz ekonomskog i društvenog života. Boleslav Bjerut predsjedava je svim sastancima. Pored domaćih poljskih kadrova u povjerenstvu je bilo i 50 sovjetskih savjetnika. Trkva je često bila na dnevnom redu povjerenstva. Berman je u tajnoj poruci Bjerutu ovako okarakterizirao opasnosti koje dolazi od crkva. Crkva je velika prepreka za nas, jer je u njoj koncentriran filozofski temelj ideološke reakcije, koji ona neumorno prenosi masama. U narodnoj svijesti, prije svega u humanističkoj inteligenciji, ona je bedem poljske tradicije i kulture. Najcijelovitiji izraz poljstva. To tradicionalno razumijevanje domljublja najveća je snaga crkve, čak i veća i moćnija od same magije rituala. Crkva je prirodan izvor opozicije, kako ideološke, tako i filozofske. Najpoznatija takva asocijacija bila je udruga PAX, koja se jako zalagala za osnivanje nečega između nacionalne katoličke crkve, što naravno u slučaju katoličkih crkava to ne može biti Katolička crkva je jedna i sam naziv kaže kakva i koja se zalagala za neku vrstu Komunističke Katoličke crkve što opet tu postoje određeni problemi što bi se reklo u realizaciji, ali ona svojim djelovanjem s obzirom da se ona predstavljala kao crkvena organizacija nanosila određenu štetu samoj crkvi. U to doba pada i izbor novog nadbiskupa Krakovskog, kasnije vrlo brzog kardinala, višinskoga, koji je bio zapravo veoma vježd diplomat i koji nije bio čovjek koji se po svaku cijenu htio protiviti komunističkim vlastima, koji je po svaku cijenu odbio same razgovore i pregovore s njima. Međutim, u jednu trenutku, dakle u jeku sukoba, koji se više vodio oko pitanja vjeronauka, a mnogo manje oko pitanja crkvene imovine, i u jeku ovaj, nekih unutarpartijskih sukoba, je višinski 53. tri stavljen u kućni pritvor i onemogućeno mu je zapravo njegovo djelovanje upravljanje nadbi skupijom dužno bližnost i sve oni poslovi koje nadbiskupa mora raditi i u kućnom pritvoru bez ikakvog suđenja bez ičega on je zapravo ostao sljedeće tri godine do 56. i do promjene političke garniture u tada već poljskoj, poljskoj udržanoj radničkoj partiji 25. veljače 1953. u dvoranu Velike palače u Kremlju ušli su delegati 20. kongresa Komunističke partije Sovjetskog saveza kako bi prisustvovali zatvorenoj sjednici. U dvoranu su ušli Hruščov i drugi članovi prezidija partije. Neki od delegata primijetili su da članovi prezidija imaju crvena lica i da su vidno uzbuđeni. Nikita Hruščov uzave riječ i govorio skoro četiri sata. Nakon tog govora ništa više neće biti isto. Ruščov je u govoru razotkrio Stalinove zločine, čistke u partiji, državnom aparatu, ubijanje građana, greške koje su Sovjetski savez dobale na rup poraza u Drugom svjetskom ratu. Govor je izazvao šok među delegatima 20. kongresa. Govor je izazvao šok i među stranim gostima na kongresu. U noći 25. na 26. veljače sovjetski zaslanici su govor polako, kako bi se mogle hvatati bilješke, čitali vođama komunističkih partija.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 Kasnije je Hrušćov rekao jednom poljskom funkcionarom. Govor je imao učinak kao da vas je netko udario Čekićem u glavu. Pristitio se kasnije Edvard Ohav, Bjerutov nasljednik na čelu partije. Staljin je umro 1953. Na čelu partije i države naslijedio ga je Nikita Hrušćov. Ali nitko nije očekivao da će taj čovjek izazvati takve potrese. Sovjetski savjes počeo se mijenjati. Promjena u prvoj zemlji socijalizma značila je da će promjene nastupiti i u satelitskim zemljama u istočnoj Europi. Poljska nije mogla biti izuzetak. Govori profesor povijesti tihom je ponoš novinar novog lista. Doslo je do podjele u partiji. Stvorile su se dvije grupacije, jedne su nazivani Pulavi po mjestu gdje su se sastojala to je bila Pulavska ulica u Varsovi. A drugi su bili na Tolini. One su isto nazvani po mjestu koje su se sastavili u Varšavi a to je bila palača Netolin. Među Netolinima je bio Gomulka, koji je od 48. zapravo odstranjen iz partije, ali nije eliminiran. On je odstranjen iz partije zbog nacionalističkog skretanja, kako se to službeno tumačilo. Njegov grijeh je bio taj dakle, što on smatrao da Poljska partija mora biti samostalna u Mosk Moskve, Međutim, on nije ubijen, on nije suđen i to je razlika između Poljske i ostalih zemalja. Tamo nakon 48. sukoba Tito Stalin nije organizirano suđenje gdje su se tražili Tito isti ili slični izdajnici što je u svim drugim zemljama. U Poljskoj takvih suđenja e, nije bilo. Dakle, Netolina je vodio Gomulka i to su, osim njega, u toj su grupaciji bili e, ljudi koji su se zalagali za ovako, recimo tako, više nacionalne samostalnosti u, u samoj Poljskoj, same Poljske, i više samostalnosti i partije i države u odnosu na Moskvu. U pulavima je bilo što njima nije išlo na ruku puno ljudi koji su za vrijeme drugog svjetskog rata bili komunisti, ali u Moskvi. To je razlika između Netolina, u kojima su također bilo dosta ljudi koji su bili komunisti za vrijeme drugog svjetskog rata, ali u Poljskoj. I u sukobu te dvije frakcije, a s obzirom na to da su počeli puhati ipak nešto drugačiji vjetrovi iz Moskve i s obzirom na ono što se zbivalo u poznanju u lipnju 1956. godine, na kraju su Netolini isplivali kao pobjednici, a Gomulka je postao vladar Poljske za sljedeći 14 godina. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o povijesti Poljske nakon drugog svjetskog rata. Današnju emisiju za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Tomislav Mikulin, a uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.